Zerrati hosti dau Dan a radioformulea Selango puta mierda Pincha lairola, colega 107.5 <risa> FM Por Rosalda Barazki bizidunak Hortuaren alde iskutua. Saka tus raíces Y deja de vegetar torri, gaurko porruzaldaz ariera ber, eta gaurkoan hogei garren porruzaldea deku, eta ziguren eukagirratza iba eh, poesia liburu baten gomendioa inez, ekin eiz agerren alde erantzira nabil poesia liburua, ba. eta norko beto bere dukiak espliketako egia baino ez, ba Emenitzen dutzuetekin egaz. Eurrela zaiogaz. Gaurkoan alderantziran abi liburuaren aurkezpenerako hitu batzuk eskatu dizkidate. Eta hemen atorkizue labur-labur egindako lana zueia zaltzera. Liburua azkena urtetako ibilbidearen usta da. Eta izenburuak buruak aditzera amaten duenez alderantzizko bidezidorretan galdu edo bilat izanaren emaitza ere bai iru eta panagusi bereiztiko nituzkei dazketan. Lehenik, Euskal Herrian bizinitzeneko garaia, bigarrenik, klandestinitatea, eta irugarrenik, espetxealdia. Poema batek dioen bezala, neure-neurea da egindako lan hau. Intimoa, erraietati jalgitakoa. Baina, neurea izanik ere, igurtzi eta bereka bildu ditu ditugidean. Jarraian kontatuko ditzuet, zein osagaik borobiltzen duten egindakoa. Liburuko olerki askok, emozio jakin bat azaltzea eta transmititzea dute sede. Denboraren joan etorrian, nire zein hurbilekoen memorian, marrazten joan diren gertaren kontakitzun laburrak bilduna izan ditut. Henebaitako oroimen kutsunek bizia ez dezaten berreskuratu elkartiosi eta atondutako itzak dira. Eienak bad batekoak, improvisatuak, uneak eskatuen zuelako idatziak, eta momentu txikiei harreta arretagrezia eskeni nahi duetena. Inguratzen hauen egoerari baino, momentuari eta nire momentuko bizipen nahi eskeni nahi izan dietartea. Gogo gorputzaren adierazpen anitzeko zatzen dutelan hau. Olerkiok, kogoak ez ezik, gorputzaldiat aginduta idatzi ditudalako. Horregatik, emozioi ez lotuta, gorputza oso presente dago liburua. Borroka zaporea eta lavanda usaina duen alderantzirako bidea izan danidea. Eundura askotarikoa, latza zein leuna, nioiz ez laua ordea, beti koskaduna balkartxua. Legaltasunaren altitude eta latitudetatik aragoko lurraldez ezagunetan ibilitakoa. Egun, ordularietako horraktak lotzorroan eta labormetan iltsatuta diruditen eslekuar rotzonezan izanik ere, atzera belta etengabean beti aurrera piratagadioa. Ikuspegi feministatik idatitako lan honetan, azken urteetan feminismoaren inguruan irakurri, entzun eta eztabaidatutako zenbait gai jorratzen saiatun. Mestalde, gai pertsonal gisa izendatu diren horiek lehen lerrorek nahi izan ditu. Azkenik, bizipen pertsonalek leku berezia dute, borrokaren autuak, militantziak, errepresioak, klandestinitateak, espetxeak, Fantasia, desira eta autoerotismoa ere oso presente dira lan honetan. Egun, franziako espetxean baitutan aukatelarik, hiez bide paregabea da niretzat poesia. Bidazten astean, itzen unibertsua maiz batean murkiltzen ari, eta buruak egan egiten du. Egan, nik nahi dudan lekura. Gaurkoan, poesia bidez ez, baina itzen laburra duet baliatuz, zuen guztien ondora bideiatu nahi duk. Espero dut nik idazten adina disputatuko duzuela liburu irakurtza. Amaitzeko, eskerrik beroena liburua posi egin duzuela. Desarcada bat eta agurban aurkezpenera orbiluzanten. Etagur berezi bat gaur bertan egon ezin eszan duten hori guztie. Reuseko espetxetik Euskal Herria bitaren berdi erdian. Ek. Bézala Nu de cada 10 de casaris lo recomiendan. Free Software es the first battle en la liberation of cyberspace. Who controls your computer? Is it you? Or is it some big company that's really controlling it? Adi hau da seinale askea. Simple duk jo, jo, go bilia Lagun bati ikusi nion sare sozialetan konpartitzen. Lagun eta ezagunei erabiltzera animatzen eta segituan pentsatu nuen. Hau izango da urrengo seinale azkeko gaia. De hace tanto que... Bilatzaile hitza ipatzen dugunean, zuzenean produktu berdina etortzen zaigu burura. Google enpresa estatu batu harraren bilatzaile zuria. Baina interneten badaude beste bilatzaile asko eta asko Yahoo enpresarena edo Microsoft enpresaren bing bilatzailea adibidez Eta hauen artean gaur komentatu nahi dutxue dena Duk Duk Gou da Kuak kuak, guazen? Bueno, bau, bilatzaile bat da Badakizue weborri bat kontsuntatu nahi dutxue Baina ez dakizue bere url elbidea Ba, bilatzeilean sartu, erlazionatutako hitz batzuk idatzi, eta listo, honek ematen dizkigun emaitzen artean, bilak gabisen gu eborria egongo da. Baina zer gehitik Zerk egiten dau hain berezi. Hiru ezaguarri edo atalxo landuko adoguz gaurkoan. Duk Duk Gou bilatzeilearen erabilgarritasuna, atxean daukan komunitatean eta bilatzeile honen pribatasun politika. Guazen? Era bilgarritasunarekin hasiko gara. Ba. Hende geiena kezte du Google erabiltzeko arraso nagusiak, ba Googlek ematen dituen aukerak eta errestasunak direla. Eh, saiatuko naiz hemen biltzen duduk go bilatzagilearen aukera batzuk, oso kompletua da la ikusteko. Edonse lan ere gauza asko eta asko dira eta gomendatzen dotzuet mz.com el Du gou gida bisitatzea, e, aukera hauek danak eta gehiago hobeto azaltzen direlako bertan. ez. Pobrekorazon dependiente de plantesi eskluziment abiertotoa <tose> arrazoniz. Bilatzaile arruntas gain badalgo banks izeneko aukera bat benetan ere oso interesgarria. Laburrean esan da, Dukdukgo bilatzaileak bikain egiten duela lan beste webborri batzuekin. Beste webborri batzuetako informazioa Duk Dugo bitartez manejatzeko. Eta honen, espresio nagusia da, ba, duk duk go, beste bilatzaileak erabili ahal direla ere bai. Adibidez, Google bilatzaileak. Baina beti ere, gure privatasuna errespetatuz. Vamos, pasada bat. Ez hori bakarrik. Mm, matematika ariketak egiteko aukera, QR kodigoak sortzeko aukera, kodifikazio eta deskodifikazioak egitekoa, ba, adibidez, morse kodigoa edo testu bat zifratzia eta bar. Segeiago, e... Eh, web estekak laburtzea, mapak ikuskatzea, konbertsioak egitea, eh, adibidez millas por hora pasatzea kilometoz por hora, edo denbola tarteak eh, eh, kalkulatzea, dibisa aldaketak egitea, gigabyte eta megabyte aldaketak egitea, horrelako konbertsioak, ezta? Segiago, eh, sare sozialetako perfilen laburpenak, musika edo pelikula gaiei buruzko bilaketa eta ukera oso erosoak eta kompletoak, E, erresetak bilatzeko e, Wikipedia laburpenak, kronometroa bueno, danetanik iaia ia Google moduan. azken finean behar duguna eta erabiliko duguna baina askoz be gauza gehiago. Eta gainera pertsonalizazioa ere baimentzen du. Hau da batez ere kolore aldaketak egin daitezke inter eta erabiltzailek bere gustora jar dezakete euren bilatzaileaak. Eta honekin lotuta, badago aukera bebait dut du, -du gauko iragarkiak kentzeko. Iragarki hauek ez dira oso molestoak eta proiektua susten balio dute. Baina hurek unertzen dute ere bai, erabiltzaileok ez ditugula zertan aguantatu. Eta beraz, badago iragarkiak itxaltxeko aukera bat ere bai. Honi, gehitu behar zaio, web garatzaile hainbat aukera ere badaudela. IPL bide baten geolokalizazioa, DNS servidore publikoak, e, egiaztatu web batia badabilen, juiz web horri bati egitea, ea nork erregistratu zuen jakiteko, eta bar, eta bar, eta bar. Eta honekin jarraituz, DuckDuckGo bilatzailean pluginak sortzeko aukera ere badago, nahi duenak bilatzaileari beste funtzionalitate gehiago gehiago. Honekin gainera, lotzun dut urrengo ataltsa erekin. aipatu dut, iru esau garrin aipatu haipatu gaur. Bigarrena, komunitatea da. Duk-duk go bilatzailearen fundatzailean Gabriel Weinberg izeneko bat izan arren, egia esan bilatzailearen garapenean zainarrakaztan komunitatea ezinbestekoa izan da. Bilatzaile honen kodigoaren zati haundi haundi bat irekia da. Apache 2.0 Lizentziapean erregistratua eta Hithub weban eh, eskuragarri dagoena. Bertatik eh, ikasi, hartu, berrerabili, edo banatu, edo moldaketak egin edo bertxioak sortu nahi eskero ba hor daukagu aukera. Dena den bere nukleoa privatiboa da, beraz eh, duk duk gau ez da bilatzaile libre bat, ez baintzat bere osotasuna. Bide batez e, duk, duk hainbat modu proposatzen dizkigu komunitateari e, proposatzen dizkigu kudeatu dezagun denun artean e, ba, ba, nabegatzeile honen mantenimendua. Adibidez badago zelan kontribuitu izeneko atalxo bat, non hainbat laguntza bide eskaintzen zaizkigun Adibide batez moterren Instant Answer delakoak idazten lagun lagundezakigu. Hau da Edozeen bilak eta egiterakoan, ba, weborrien zerrendaz aparte, idatzi nahi dugun horri buruzko informazio laburpen bat agertu daiten, ba, labur horiek idazten lagundu dezake. Gainera, dukdukhak.com webunearen sortzaile eta sustatzaileak dira, komunitatearen iritzi eta proposamenak bildu eta estabaidatzeko gunea. Berdin dio programatzaile izan edo ez, bilatzailea hobetzeko ideiaren bat daukanak, hemen dauka ideia hori elkar banatzeko aukera. Idea hona bada, ziur bilatzailean implementatzen saiatuko dela norbait. Hasiera batetik komunitateak hainbat ekarpen egin egindizan ditu, arazoak detektatuz, proposamenak eginez, zein gehi-garriak sortzen. Eta gaur egun, bere txokoa egindu bilatzaile honek. Safari eta Mozilla nabegiatzailean DuckDuckGo jarri daiteke bilatzaile motor bezala eta genome proiektuaren genomen nabegiatzailean DuckDuckGo da lehen etxitako bilatzailea. Eta honela, irugarren ezaugarrira gara. Pribatasunaren gaia da, precisamente DuckDuckGo bilatzailearen punto fuertea. Izan ere munduko web bilatzaile potenteenaren aurrgunia izan beharko lukeen gaia da hau. Irakurri dut hau txoa prestatzerakoan, Google dela munduko publizitate enpresarik handiena. Baina esan duen, hemen, seinale azkean, produktu bat gratis denean, orduan produktua zu zarela. Hori pasatzen dabe bai Google bilatzailearekin. Honek, hainbat zerbitzu eskaintzen dizkugu bilatzailea gain, eroso eta txeginak. Eta honen trukean, informazioa beste erik ez du eskatzen. Non gauden, ze adindugun, zenbat denbora ematen dugun gauza bat ikusten, ze gauza interesatzen zaizkigun, zenbat eta info gehiago eman, zerbitzu gehiago erabili izango ditugu. Kontua sortzen badugu, orduan, kapaz izango dira jakiteko zer ikusten dugun Youtubeen, ze zare sozialetan ebitzen garen, eta bar, eta bar. Jasotzen daben info guzti horrekin, bilaketako emaitzak personalizatuak egertzen dira, ke guai. Ez, deno ei ezeizkiu gauza berdina gertzen hitz bat edazterakoan Googleen. Eta bat batean, publizitatea. Publizitatea ez da kasuala izango. Zein produktu nahi edo behar dugun asmatzeko gai izango dira iragarki geienak, baina ze hostia. Irakarki geienak Google Ads iragarkien zerbitzuarekin jartzen dira interneten, baina bestela ere, Googleek, Publizitate Agentzia desberdinei de saldu egiten die informazio guzti hau. Gauza gehiagirakite gutaz, gauza gehiegi kontatzen diegu, Nai gabe, engainaturik. Eta ez da justua, ez da justua kompetentzia desoreka hori, erraldoiak, gero eta erraldoiago. Baina batez ere, ez da justua marraso hauek gure eguneroko bizitzaren gaini izan dezaketen influentzia eta kontrol potere maila hau, eskuetetik ies egiten digun egoera da. Horregatik da hain garrantzitsua Duk Duk bezalako proiektuen garapena eta arrakasta. Gure babesa helaraztea Oso harri daukatek Duk Duk Inoiz ez dute erabiltzaileen gaineko informazio jasoko Eta noski, ez dute zer inorekin elkarra banatuko Kurioso da, Duk Duk Go.com barra privacy atalera joan eskero Ez dugu erabaki hori modu oso sakonean azalduta topatuko Erabakia hori da beste barik Duk Go does not collect or share personal information. Hoi baurriko manifestant... atal horretan topatuko doguna orduan, why you should care atala da, edo zer iruditu beharko litzaizukeen garrantzitsua. Ez da testu legal edo agastun bat, ez da euren bilatzailearen autopromo testu bat, nik esango nuke testu politiko bat dela, korporazio handiei kritika sorrotza eginez eta norbanakoak kontrola hartzera deitzen gaituena. Done. Beraz, etsazue denbora gehiago galdu. Ataltxo hau, interneteko podcast batetan entzuten bat zabiz, ba, sartu zaite zoraintxe bertan, duk-duk go elbidean. Hemai otzesu aukeraren bat. Jarri, hasiera horri bezala. Google erabiltzaileari ustea oso zaila den arren, zer gaitik ez apurka-apurka erabilpena jensi. Hemendik aurrera, bilatzailea ez da beharrezkoa izango. Pauzuz-pauzu. urrats kalanta. Bueno, amaitzeko bi gausatxu. Lanik eta ben Iturriak Hainbat web hartu dut gaurkoa saltzeko infoa, baina bi behintzat oso gomendagarriak iruditu zaizkit, eta ba hori, nire gomendioa da artikulu horiek zuek irakurtzea. Zeintzuk ba, asteko lehen komentatu dodana dara, mz.com elbidean dagoen gida, artikuluaren izena da, duk-duk-go, lagia del buscador alternatibo. Eta bestalde, oso interesantea bebai, blogthinkbig.com elbidean dagoen, zinko razonez por laske deberia susar Duk Duk Go Mouse, like, I artikulo horiek ezinbestekoa, salantza bari hands, so it, Eta, amaitu horretik komentatu nahi nuen bigarren kontua ja sai bilatzailea da, y a c y bilatzailearen berri ukitnot ba Duk Duk Go bilatzailearen ganean dokumentatzen ibilina izenean Bilatzailea hau guztiz libre eta irekia da. Eta beraz, aukera dago honekin oinarrituta, ba norbere bilatzailea sortzeko. Adibidez, intranet batetan lan egiteko edo bebai internet publikoan egiteko bilaketan. Jai sei bilatzailiek sistema deszentralizatua erabiltzen du. Eta beraz, pribatasuna ere zaintzen du erabat. eta bebai oinarritzen da komunitatean. Bere garapen teknikoari dagokionez, zein mantentinemendua eta bar. Aipatuna iuen, ze proiektu xume Honek egiten digun propesa agian erakargarriagoa izan daiteke Deszentralizatua izatea benetan oso aspektu interesantea da duk beste modu batetan biltzen ditu web elbideak Eta beraz batak edo besteak erakusten dituen emaitzak modu oso diferentean izan dira aukera Bueno, luze geratzen ari da gaurko seinale azkean eta gauza oso teknikoa da kontatzen abilien azken hau Beraz, hori, nahikoa da esatea, ba hori, badaudela beste bilatzaile batzuk, Google eta Yahoo aparte, adibidez DuckDuckGo. Eta hori, badaudela beste bilatzaile alternatibo batzuk ere bai, DuckDuckGo aparte, adibidez JZ. Eta horain, ba, zuen txanda, askotan esaten dudan moduan, izan zaiteste libreago. Erabili DuckDuckGo eta izango zarete apur bat librea. vale? Eta jazta, horrekin egindu gugarko zeinale azkea, badakizue... Barazki bizi duenak porruzaldak aurrera jarraitzen duela, hasike, ez irratia. Hemen segitzen dugu. Guazen! Gaur pira, eh? Egun oso atori, Landomaren zunia duraren imitazio hori, Kalo bat elmononi, baina zer osori, Eh, txustukatu maizu, apaldin badatu hori. Lehenengo porrotak, lehenengo notatxarrak, Gaur egungo parreak, diratzoko negarrak, Iak azta norria, irakasleen gatibu, Aieketxia aldian eta gut eskin. Gugala! Matemáticas no te acotaldea, ve tu sema fuata celebrea, es con la complicada, matemáticas no te acotaldea cara, ¡qué cara! Matemáticas no te acotaldea, ve tu sema fuata celebrea, es con la Gure arreta gabe zienten gabea, izan zuten gazteak, temperatibitate dun ikaslek askariñak, gude griñak, likoparen uginak, gure burmuine eta zinkatzea torturial eginak, gureak eta bortzaz faldien emanda, dera bikinien bizitzari ari beti emanak, gure ardura goizera goizititzea eta hau askura, iluran motxilan eta iztirapite erzturaz, beitu handelei hon zen bat zeinu menu, zu, guelta man hor duko arpeitean erdeinu, zen bat tele meleite irri, agoaz biz, ez gine zerroniari Huldatasko leroi standard, beti ederazke billen soriburu panda, bukitu mokoliki abintzikigienek, heldutasun arizkerrak auskatza letu naizten, etxerako la nordean kabesneki endola, la dago izanduek eusizi, dragoi bona, arrano bona, naiz, utzi sadismoak, kendun dere logaritmoak, matematika urtako taldea, bertuz suma gutazcelerrea, ezura komplikata, matematika urtako taldea, Matemáticas no taldea acotaldea, en vez tú seas más fuerte sin el react, es por la Akez, señor que se tuera maiteneroio oficiales, sian casqueturia probacen ala pares, or esekati bat, lekez es, dortu kon tu au gainditzea kez, etetzen gara utxalak diren edukiak naitan yes, ikasi biarra haunigarra comprenditu esignez, ola gabita a mesquita nel dutafrana, por intrakez, a robot leda, duena maisu, arkita gozu zarela klaseko tontuena ka ka, kampla ketas su cena, lor kakota aldea Venusus más muta sereak Escola cobrigada Ma matemática era un kakota aldea para ku Ma matemática era kakota aldea Venusus más fuerteta sereak Escola cobrigada Ma matemática era cakota aldea para enkugara Ma matemática eralor kakota Matemáticas no calculalea Betuxe mazkuarta senereak ez zorak obriga Matemáticas no calculalea karaa Ugara Matemáticas no calculalea Betuxe mazkuarta senereak ez zorak obriga Matemáticas no Pero vamos dando los pasos, somos el viento. Estás escuchando Somos Viento, un mini documental radiofónico que trata de acercar la realidad de la lucha zapatista y las luchas indígenas mexicanas a los oyentes y oyentes. No somos fracaso, no estamos de paso. En el año 2001, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchó a México Distrito Federal para exigir al Poder Legislativo el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Fue la llamada Marcha del Color de la Tierra que revolvió la conciencia del país. Escuchemos qué sucedió. 2001. El primero de enero nosotros preferimos seguir luchando que morir olvidados. Nosotros armamos nuestra voz para que fuera olvidada. Nosotros escogimos nuestros rostros para que fueran visibles. Nosotros hablamos con fuego y con fuego respondió el poderoso. Pero entonces otras voces hablaron. Por más de 74 años el PRI gobernó México. Con violencia y fraude cada generación se levantó contra ellos y cada generación fue aplastada. Cuando los zapatistas aparecieron en 1994, todo el país se movilizó alrededor de ellos. En siete años de lucha, México cambió de una dictadura a una supuesta democracia. Y en el 2001, el PRI fue obligado a abandonar la presidencia de la República. El país celebró la derrota del PRI y esperó por la paz. La guerrilla hizo a un lado sus armas y marchó a la capital, pidiendo al gobierno que aprobar los acuerdos de paz, los acuerdos de San Andrés que el PRI les había negado. Tu no tiene la culpa mi amor que el mundo sea tan feo. Tu no tiene la culpa mi amor de ni uno solo de los candidatos había tenido tal cantidad de gente que por su propio gusto y su propia convicción fuera a ver a, a alguien todos esos que no le dicen nada a los partidos políticos esa gente que aunque haya votado tal vez por Fox para quitar al PRI pero quiere otro México más justo, más digno todos esos están sintiendo la fuerza que tienen porque no es lo mismo salir tú solo a la plaza o emitir tu voto a salir rodeado de miles más que piensan como tú que quieren otro México. El día 10 de marzo de 2001, la caravana zapatista llegó a la Ciudad de México. Decenas de millones de mexicanos mostraron su apoyo a los acuerdos de paz. Este es quizás el acto de legislación más popular en la historia de México. Sin embargo, el Congreso rechazó su aprobación. En siete años cambiamos en México de una dictadura de partido a una supuesta democracia representativa. Y en dos semanas, durante la primavera, atravesamos la democracia representativa y nos fuimos para el otro lado. El tiempo para dialogar con el mundo del poder ha pasado en México. Si quieres más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas www.frayba.org.mx o la página del EZLN enlacesapatista.ezln.org.mx y también europa europazapatista.org La marcha de la dignidad indígena La marcha del color de la tierra Y comienza esta marcha hoy en que la luna es nueva para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Tiempo para pensar en vencidos Camino no necesito a la suerte Hay puerta para soñar Y al caminar me encuentro con gente Que va dando marcha atrás Equivocado puede que reviente Pero no pienso parar Los enemigos que quieres no siempre se está de acuerdo conmigo, conmigo. Quedan aquí los amigos y al verles hay cuesta para soñar ya al caminar me encuentro con gente que va da dando marcha atrás Equivocado puede que reviente pero no pienso parar No pienso parar Dejar de soñar No pienso parar La marcha del color de la tierra Imagina la victoria de los sentidos. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los sentidos. Imagina la victoria. De los vendidos que avanzan, imagina que cambias el camino, y yo soy de los vencidos que avanzan, hay fuerza para soñar, y al caminar me cuento con gente que va dando marcha atrás, equivocado puede que reviente, pero no pienso parar, no pienso parar, dejar de soñar, no pienso parar. La marcha del color de la tierra. La marcha del color de la tierra imagina la victoria de los 22 imagina la victoria imagina la victoria de los 22 imagina la victoria de los 22 imagina la victoria los 22 imagina la victoria imagina la victoria de los 22 latoria de losidos imagina la victoria imagina latoria imagina la victoria imagina lavittoria e los ventidos Guerra. Los pueblos indios tendremos al fin Democracia, libertad ¡Eta orai! ¡Inicidum música en cartera! Hau, babenea barrioin izitu musikalek arte, amen, leke zuekaz! Zeran, ondo, ba hori ezperod, bai. Gorkoan berri batzuk kinkirroka atxeratu egingo dugu. Segaitik, ba, dekoguselako partaide batzuk, ba, lanean da bisela e, beste batzuk ez moduen, eta... ...einbardiak e, leku bat. Zer da, au? Zer da, txeko, au? I been elevading and broke down oh, try to my esa ya he te conado no para hacer bolo. Eh va ba, bueno, jarraitze hori, es eingo eh, dougulakin kerro katzeratu, se ki debate que sin de UE eh, en también go fecha horbiletan orduen hori. Bestetik, skateparko kontue horretan gabis Ondinov, Larigabis estiretan orduen Montebearrean konpetitzio bat lehiaketa bat barkatu eingo doguna izango da Eh, gure ikabeiz kontzertu batzuk eh, egin eta Gure bildadilla gure deuenak Hintezala skate gure deuenak Berritako zugutzuko bañera horretan Hidebrien bañera barri horretan Ezkerrik asko galdako udaletxea. Joste put! Jaa! Ja, Baina! Ja, ja, ja, ma... <coughs> bueno Ehm... Eta bueno, besteri gabe, ba... Ipiniko txue da ziroa besti geur eh, Ordena esango dutxue eta, haber, haber, haber Ahi, ahi, Eta gu taldean askatu zua abesti, eh? Sakatu taldean zombis... Rr, eta asken taldean... Gaur egun... Orduan bestari gabe... Ondo ibilikende... Ezkerrik asko... Hortu ondo irratieri onagon bidatzea Eta lengunean no oparitu ostien kamizeta do torea Chuque este cosuela, balaki sue, dope hortik camiseta. Me estoy grave. Disfute chué hau catarte chuau. Nick, eta musikari ek eiten horien moduen, en modu, eh, supuesta vende. Eta bueno, sin más, es veneta. Ondoy bili, podo paseo da urrengo arte. Esta aquí la cosa es que ya la milulakoy cast en nuklearra eta es dekot gogorik, es dekot gogorik jarraitxiko. Au se indok, eta... Egi esan, Bueno, si más, venga, gente, agur. Red Rose, Red Rose has two, I see them blue For me and you, and I think to myself What a wonderful world Yeah, yeah, fucking yeah Colors of a rainbow, so pretty in the sky I'm also on the faces Of people going <laughs> by I said friend shaking hands Saying now do, do? do you do They're really saying Right with the love you I see skies of blue And clothes of white The bright blazing day The dark sacred night And I fit to myself What the wonderful world Colors of a rainbow So pretty in the sky I'm also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do? They're really saying right that I love you Escolta aquest riqui no se dormi, tu desperta Les nostres paraules ara et volen donar a entendre Que encara que sembli calma mal som va desaparèixer Tornen a emportar-se uns companys Cap al vespre Cap al vespre tornen a engajular Uns companys a nous segrestats Torturats, culpejats i apallissats Que no hi teniu dir Que no sentiu pas els seus crits Que no caiguin en l'oblit I que sigui així, sigui així I que ja arribi tot suport desabendins dels nostres cors I acabem amb els barrots I enterrem aquest dolor I mostrem nostre rencor Contra tot el que representen Tots aquests forts mamons Que no teniu cor Jugueu amb la por, porteu el dolor Mostreu que no teniu ni dos dits de front Sou lo pitjor, I la poseu la vostra raó A punt de mirat els vostres canons, pistolons, sortiu del meu món Deixeu la lliçó, no sou bons profesos Que no hi teniu res a dir O és que us controlen els seus fils I es que no saps qui és l'enemic La tornen runia prou, tan si neva com si plou, persegueixen tota acció Porten ràbia i garrots, preparem la reacció I traiem a nostres germans de les presos Nosaltres no volem saber res més Qui és la víctima? El terrorista Nosaltres no volem saber res més Brigada d'informació, sabet que ens buscas. Aquí en Talagueu, jutjats corruptes. corruptes Nosaltres no volem saber res més Una darrera a l'altra van les fuskes. La llarga avança la curta i tu tu fosques. Què busques? Amarga venjant-se amuna fosques. Coses. acaba amb idiotes jutjes. Defant ja. de la teva avi d'un sumari. No hi ha ningú que ets pari culpejant com un, un tsunami. Que se'n passen arbitraris. I els de l'odi incendiari contra locals bancaris. Nosaltres no volem Ni da presons, ni da funcionaris Nosaltres no volem saber res més. What a wonderful world, quin món més maco Que ens han deixat els nostres pares Nosaltres no volem saber res més. AXO ES PIRAT SISTEMA, RADIO RAHIM POO! la pana, d'una encanya i guerra Des de tots els barris fins als escenaris Original M6 de barri, tocan escenariari Vigila perquè aquí arriben I ningun no et pot parar, si sí. Original Reggae Music ara t'arriba català, si sí. RADIO RAHIM PIRAT A un SISTEMA Un altra cop aquí et la crema Zepo Rosaldea, eta bueno, nahetarik eukidogu, urkoan behar. Ba, bueno, ba, komentau, ba, borrengo irratzaioa izango da laura la del suicidio, baina aurretik, que eh, Joni Mitxel handiaren botzaiznau kantagas izte dutxue, ba, beste eribarik, ondondo paseu estu. So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down And still somehow it's cloud illusion Looked at life that way But now old friends are acting strange They shake their heads, they say I've changed Well, something's lost But something's gained in living every year